Først og fremmest velkommen til dig, Begitte, og beklager forsinkelsen her fra morgenen af. Jamen, mange tak, mange tak. Ja, yeah, yeah. pyt med det, som jeg siger. <laughs> <laughs> ja, Birgitte, du er jo Danmarks bedste til at sige pyt. Hvordan kan det være? Ja, men jeg tror altså, jeg tror at det kommer fra at jeg har aldrig været sådan en, der hang så specielt meget i det negative. at altså, jeg kan bedre bare lige at sige pyt, pyt med det, og så bare komme videre og spise en bøftanse. Men hvad tror du hemmeligheden er? Fordi vi vil vel alle sammen gerne lære at hænge os lidt mindre i det negative. Det vil jeg i hvert fald. Arh, man skal bare sige pyt med det, man skal bare sige pyt med det. Der var lige der, for eksempel, der blev min hund, der blev kørt ned i en Jeg kunne da sagtens have været, jeg kunne da ked af det. Og det er med min familie, de blev da alle sammen ked af, sad og gratter hjemme. Men jeg sagde bare pyt med det, så tog jeg ud og spiller rundbold. Noget er dejligt. Spillede en masse rundbold. Okay, okay. Altså, det er jo også ret vildt, at du som barn ikke engang blev ked af at miste jeres hund. men mistede også min bror, og min søster, de blev skudt af min far i en jagtsuløkke, og han blev givt selvmord øh, lige bagefter, så min mor så selv i el, jeg blev 10, men altså, jeg gad simpelthen bare ned i det der negative dønd, der jeg vil. Altså, så jeg sagde bare, pø! Birgitte, og så dræbte jeg et par stolevenner, og så havde begyndte det godt igen. de lyder fuldstændig sindssygt, altså hele din familie døde, og så sad du bare pytt med det. Ja, lige præcis. Det er lige den gang jeg kørte en hele familie i i Rumænien. Det var sådan en lille landevej, så var der sådan en lille fattig bondefamilie, så kom jeg kørt en lidt hurtigere og havde måske lige fået en en for meget til, til baglævor. Så så kom jeg til at køre dem ned, til det af og så og så kunne jeg da godt holde ind til bare baglævor, kæder det. Og var sådan lidt, over, oh, nej, hvad skal jeg gøre? Men jeg kørte videre, og så er pytt med det. Og så fortsatte jeg til Slovenien. Ret. jeg tror måske du er mere psykopat end du er god til at sige pytt. Ja, pytt med det, pytt med det. Man skal bare ikke tænke, man skal være med hængere alle lige der detaljer det gør jeg i hvert fald ikke. Jeg hænger mig ikke selv i nogen detaljer. Jeg siger bare Pytte Matte! Pytte Matte, Birgitte! Pytte Matte! Men for spot, ind jeg der for stål. Prøv, at se, prøv at se. For eksempel, jeg har taget den her spand med syre med, den har alt med, så jeg lige kan lave et godt eksempel. Øh, jeg kunne jo godt. Jeg kunne godt blive ked af det, hvis jeg dyppede begge mine hænder ned i den. Ja, det skal du ikke gøre. Skal, nej, du skal men gøre. nu kan jeg jo for eksempel så vise dig, hvor nemt det er, og så i med det. Nu tager jeg min hænder, og så dypper den min på den her den se, hvordan kød det ligesom bliver opløst, det går ganske hurtigt, jeg så tager dem op af syren igen. Oh. Oi, så er der faktisk bare tilbage. Ah, hvad laver, Ej, Ej, så er det er der bare det. hun siger og der bare hvad sker med hænder alligevel? Jeg er 63! Skal du ikke nogen, der gider at have penge om mig? Jeg <laughs> kan med det! Du kan sgu da ikke bare pyt. sige... Du kan da ikke bare sige pyt med det, når du lige har ættet væk med William det, er manden, så jeg det her, det her! Nu hælder jeg lige ud over dit andet, så Nej, nej! Nu, nu skal du bare lige... pyt! der! det her. Og så skal du bare sige pyt! Er ah. ja. ja, flot! der ah, skal altså. ah. Så... Og så du pyt! Ah. Det er nogen, Jamen så virker det slet ikke, men altså ved du hvad? Hvad siger vi så til det, når det ikke virker? Pytten med det! det tomme magasin præsenterer date nummer et. Hej, mit navn er Bent, og jeg er faktisk en ret rummelig og sød fyr på 43. Men jeg hader saltkaramell. Jeg forstår simpelthen ikke noget af, hvad fanden er der foregår med saltkaramel. Altså salt og karamel, Salt er fint i en gryderet, karamel er lækkert. Med chokolade eller også for sig selv, i, hvis man bare spiser en lille karamel, men salt og karamel, du starter jeg. Altså, vi er så også er salt jorpe, eller hvad? Eller salt chokolade, eller salt kage, udfærdigt laver salt med karamel. Men laver os karamel. Jeg skal skrue der ikke, bliv om salt vingummi eller salt der er Krist forhør. Jeg skal bare, jeg skal ikke have salt karamel. Det det, det smager alt karedsti pludselig også med salt karamel. Oh vil jeg også i ladsen rente okay, vil ladsen rente okay, sådan på det salt karamel i sådan rente ligger. Oh uh, fuck nu af, med det er lort. Jeg skal ikke have os jætterli fusionskøkken ind i min mund. Jeg skal ikke have salt i min karamel og jeg skal ikke have karamel i mit salt. Nå, ellers så. Øh... Så bor jeg jo tæt på stranden, så den er jeg glad for at gå på. Jeg går rigtig meget op i min hund Vigo. Jeg har tre dejlige børn, og øh, så leder jeg bare efter en kvinde, ikke? Og deler hverdagen med. En, der også kan lide alle de gode ting i livet, ikke? Brugt at sætte på fucking så gammel. Det Det magasin præsenterer... Danske statsminister gennem tiden. En gammel hvid mand. En gammel hvid mand med årskæg. En gammel hvid mand med fuskæg. En gammel tyk mand. En gammel hvid mand med briller. En gammel hvid mand med briller og skæg. En skaldet mand. en mand med kæmpe langskæg, skæg, en vidmand med lugusprat, en mand med dårlig led. en mand med store hænder, det tyske naziparti, en mand med vandkæmmet hår, Amerika, en fiskminister. en mand der røg pibe, dansk industri, finansministeriet, en dame i stiletter, en tysk Mette Frederiksen, Mette Frederiksen, Mette Frederiksen, Mette Frederiksen, Bente Frederiksen med gråt hår, Mette Frederiksen med computerchips i kroppen, Mette Frederiksen med en halv robotkrop, Bente hoved, en buste af Mette Frederiksen, med kopi af hjerte en 60 meter høj cyborg, der ligner med Frederiksen. Mm, du lytter til det tomme magasin. Velkommen tilbage til Pelles Facts. Hvis du har det ligesom mig, så er du sikkert også træt af sikker facts, der deler vandene. Så her i pelles Facts får du nogle facts, som ingen kan sige er forkerte. Fact, Fact, fakt nummer 1. Hvor mange tænder har en haj? Flere mennesker og færre end en motorsav, med, med mindre det er en, en lille motorsav, så kan det godt være, at hejen har flere tænder, fordi hejer har jo ret mange tænder, men ikke nødvendigvis lige så mange som en motorsav. Fat, fat fat, nummer, fat, to. nummer to. Hvor mange lande findes der i verden? Ja, det kommer jo an på, hvem man spørger, og om man forstår, hvad de siger. Men der findes øh, i hvert fald øh, Danmark og Estland, og mange flere end det, adskilligt flere eller andet det, men der findes i hvert fald de to, og så også nogle flere det. <coughs> fakt nummer tre. Nummer Hvem er verdens rigeste? Og det er et godt spørgsmål, for det kommer jeg an på, hvordan man ser på det. Tid er jo som bekendt penge, så hvis man kigger på, hvor lang tid nogle mennesker har været her, f.eks. Lise Nørgaard, så er hun jo vanvittig rig. <coughs> og så til lytterspørgsmålet i dag fra en lytter, der hedder Michaela. Hej Pille. Hvor mange bar er der cirka i et almindeligt cykelhjul, når det er pumpet hårdt op? <tøk> og det er et rigtig godt spørgsmål, Michaela. Det er bare super svært at svare på, for når man lukker luften ud af slangen for at måle trykket, så bliver luften jo blandet med den luft, der er uden om slangen, og så er det umuligt at finde ud af, hvad for noget luft, der kom inden for slangen, og hvad for noget luft, der ikke gjorde, og så kan man jo ikke rigtig måle det. Så man kan kun suser til det. Der er ingen, der ved det desværre, men mit bud vil være, at der cirka er 1000 bar i et cykeldæk, men man kan ikke måle det, desværre. Det kan, det, man kan kun shoot til det. Det var Pills Factor i dag. Husk, at er jo bare noget, vi bliver enige om i fællesskab. Hvis ikke vi bliver enige om det, så er det bare som det er. For hvem ved egentlig noget med sikkerhed? Ja, jeg gør i hvert fald ikke. Vi ses måske. Hvem ved? Man kan aldrig være sikker. Hej. Nå. Er du også træt af at være godt humør hele tiden? Er du træt af, at alle omkring dig bliver glade af et samvær? Fordi du er sådan en positiv person, der altid ender med at gå og sprede glæde? Hvor end du går, kunne du tænke dig at komme i dårlig humør? Det rigtige humør. Det humør, som alle bør være i altid. Også dig, Jette. Jeg ved, du lytter med din fucking... Smat. Nå, kunne du tænke dig det? Altså, dårlig humør altid. Så kom ned til ottes Bland Selvslik og få en rigtig dårlig oplevelse. Når du kommer ned til mig, så er der sgu ikke noget, der hedder service eller kvalitet. Du må selv finde det, du leder efter. Jeg aner ikke, hvad vi har. Der er så fucking rodet altid, der lugter af lort. Jeg har ikke bare tænder, til, mine negle er helt sorte. Og jeg aner ikke, hvornår vi åbner, eller hvornår vi lukker, eller hvor butikken ligger. Du må tage chancen. Vores udvalg er blandt selv slik, er også dårligt. Jeg ved ikke, hvad jeg har sådan rigtig har, men jeg ved, at jeg kun har købt lakridser, gamle kriser for lang tid siden. For lang tid siden købte jeg dem, og dengang var de også gamle. Og så er der Fanta Exotic, men jeg har åbnet dem alle sammen lidt, så brusen er væk, og de står ikke på køb. Også blandt selv slik. Fuck jer alle sammen. For helvede, var jeg i dårlig humør, altså. Det er Må jeg, må jeg spørge dig om noget? Ja, ja, selvfølgelig. Hvad så? Det er bare fordi, altså, jeg havde sådan en idé til noget, jeg gerne, øh, altså, jeg ville, gerne ville prøve. Altså, altså, det er kun hvis du har lyst. Noget, du gerne vil prøve? Ja... Jamen i soveværelset. Okay! Okay! Det vil, det vil jeg gerne høre. Hvad er det? Jamen... Ved du, hvad sådan noget dumb er? Hvad for noget? Sådan noget dumb sådan noget Done? Hvad er det? Jamen, det er sådan noget, hvor den ene ligesom dominerer, og så den anden øh, adlyder den, der dominerer. Øh... ja. Yeah. Okay, før du siger noget, så jeg vil jeg... kunne godt tænke mig, at det var mig, der adlyder, og så dominerer du mig helt vildt. Okay. Ja. Okay. Okay. Men det, det kan vi op, altså, ikke opholde. Altså, <coughs> jeg, jeg har aldrig prøvet sådan noget før. Nej, nej, men du, nej, men du skal bare... Du skal bare tage mig, du ved, bare sådan... Riv, bare rive mig rundt og bare vise mig, hvem der... Øh, oh, hvem der bestemmer sådan rigtigt. Ja. Okay, ja. Jamen, det tror jeg, jeg kan. Okay, jamen, så, prøv, øh, så prøver, øh, åh, fyr, jamen, så vis den her lille slemme missekat, hvem der er der? Ær! Ah, for Ah, du? Hvad laver du? Hvad laver du? Hvad laver du? Au, au, det var ikke Hvad? det, jeg mente. Hvad laver, Hvad nu? Hvad Hvad und laver du? Ej, undskyld. Var det ikke det, du mener? Nej. Jeg troede, det er det, du mener. Skulle ikke dominere dig? Jo, men måske ikke sådan her. Altså, du skal jo gøre det sexet, jo. Altså med... altså med rollespil for eksempel. Så kunne, Jamen, så kunne det være, så arbejder du i en, tøj... i en undertøjsbutik, og så kunne jeg komme ind og prøve noget undertøj, og så prøvede jeg måske at stjæle det, men så fanger du mig bare ud af døren, og så straffer du mig bare sådan noget, for eksempel. Nå, no, okay, okay, okay. Ej, okay. Ej, okay. Ej, okay. Ej, okay. Det er faktisk... Det er lidt dumt, det, er det giver meget god mening nu. Ja. Um... Okay, men så prøv, vi prøver igen. Okay. Øh, du står i butikken. <coughs> jeg har lige været inde og prøvet noget frægt under tag. Så er det stadig på indunder. Jeg har taget min store transcode på. Og, men du ved det, altså, du stopper mig i døren og straffer mig for min forbud. Yes. Ikke? Ja. Yes, jeg er klar. Jeg er okay. totalt klar. Jeg forstår det. Jeg er klar. <coughs> okay. <coughs> øh, nå, nå, men øh, jeg fandt ikke lige noget, jeg kunne bruge, så jeg... Øh, Stop, Stop, TV -en! TV -en! Vis til din tiv! Jeg har allerede tilkaldt politiet. Du måtte skamme dig ja. over din opførsel. Lars. Fej! Puha! Lad os! Lad os! Nej! Oh. Uh, Lars, hvad fuck laver du? Uh, så stop dog. Hvad nu? Du spøller mig i munden og lægger mig benlås igen, for helvede. Men... Du en... Jeg forstår, du er en tiv. Skulle du ikke straffes? Jo. Men det skal jo være sexet, for helvede. Det er jo ikke sexet at ligge på gulvet og blive mast og spyttet i hovedet, Lars. Nej, Men... Altså, så, så er jeg meget dårlig med det hele nu. Altså. Jeg prøver virkelig bare at gøre mit bedste. Ja, okay. Ja, men okay. Cool. Jamen, det forstår jeg også godt. Måske, måske skal vi bare starte med, at du bare dominerer mig verbalt. Ikke ikke sådan noget med benlås og så videre, men bare sådan noget, hvor du sådan er hård ved mig med dit sprog. Hvor du, bare, hvor du spiller farlig med dine ord, ikke? Og, så, og så bare boller mig stille og roligt. Hårde i ordene, det vi... stille og rolig bold. Okay. Ja. Ja, det kan heller ikke. Det kan værre ikke gå lige. Det kan nærmest ikke gå galt. Nej, det er det jeg, jeg tænker. Okay, så du bøller mig stille og rolig, men du spiller farligt med dit sprog. Perfekt. Ja, det vil virker. Så så kom over til mig. Mm. Mm, ja, det er rart. Ah, det er rart. Hvad, hvad? Hva? Hva vil du sige? Uh, kom du til minutter Sige til mig til sådan lidt lille Oh, uh, misser var? Ah, jeg kan drede dig. Jeg kan drede dig. Fiske i rummet bare fister hele dagen, mens du tætter og oh, bare dreder dig. Lars, Lars, oh. Lars. Hvad? Las. Hvad? Hva? Hvad er nu Er det også forkert? Ser er det også forkert nu. Jamen... Jeg visker. Jeg har ikke slået dig. Jeg jeg gider seriøst ikke mere. Så jeg er gået langt over min egen grænse med den her aften med din sindssyge lege om dominans og pis og lort. Og du har mig undskyld, hvis jeg ikke lige kan ramme den helt perverteret perfekte tanker for dig. Men jeg er færdig med det her projekt. Lars, jeg går ud og ned i orangeriet og når jeg kommer tilbage, så har der kraftet en bare en drømmekage og masterchef. Så er du være være på en torsdag i det her hjem. Men Lars, hold lad... din kæft, Peter. Hold din kast, Peter. Hold din syge for dig selv en anden gang. Lars du lytter til Nattevagten. Alle mine venner kender mig som den menneskelige jukebox. For når vi fester, så stopper jeg ikke med at synge før alle sangene er sunget. og jeg kan dem alle sammen. Så tryk på knappen og hør alle klassikerne. Jeg kan den. Uh, tryk på dem. er og er Og jeg kan flere nu og kom fra under og under den samme. Akkum, akkum der er lige gået glød i jukeboxen jeg skri. Okay. Øh, købt hvad en, der, der, der Nej, okay, vi ses til festen you! Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer I appen DR Lyd